депресивний невроз. Хоча, так це було чи не так, хто тепер достовірно скаже. Як і досі не можуть поставити діагноз Моцарту, який теж буцімто помер від невизначеної хвороби. Та чи була вона взагалі? Але все ж і попри все Микола Васильович прагнув, як він сам пізніше зізнаватиметься, пізнати науку веселого життя. І це він, творець, розвеселих, повних оптимізму жартів і світлих барв вечорів. Виявляється, бути веселим оптимістом, життєлюбом це наука. А йому не давалася така проста й водночас складна ця наука. З ранніх літ віддумував, як же бути геніальним, як здобути від гадки до загадки геніальності що за його переконанням повинні бути зробити усе його життя непересічним, не таким, як у простих смертних, адже він сам не вважав себе таким. Він багнув спалахнути яскравим метеором і своїми здібностями і обдаруванням освітити людям шлях до істини. Щиро вірив у своє незвичайне покликання, зокрема на ниві красного письменства. А що попервах вийшло? поема Ганс. Кюхельгартен. Що він і сам видав, і сам же спалив. Крах вічшей, занепад настрою і взагалі сенсу життя. Ось тоді на його огоди і з'явилися відьми. Угода з тим кодлом, що суперечила людській моралі взагалі і християнській зокрема, а він же був християнином. Перемога, перший колосальний успіх з вечерами і і нові болючі роздуми. Новий вічай і страх. Страх уже не стільки смерті, як взагалі краху, що насувався на нього. Безпричинно, безпідставно. А втім, підстава була. І він про неї знав лише один на світі. В усьому світі і від усього світу втаємничував ту страшну правду. А вона полягала в тому, що... За все треба платити. Хочеш того, чи не хочеш. А за все треба розплачуватися сповна. І за угоди з демонськими силами зла, якою він занапестив свою душу. Ось судді з новою силою майже фізичним відчуттям і з зримістю заповзли старі страхи. З він часто хворів, без видимих на те причин. Ніби ж і здоровий на хворобу, і в знаку немає, а раптом – Починав не здужати, занепадав духом і тілом. Під час нападів хандри часто вранці не міг із ліжка звестися. Яким тільки зіллям не поїла його матінка, яких тільки знахорок та ворожей не привозила до свого микольця. А вони один голос. «Зіпсуття, хлопця, причина – не Зурочила його лихим оком, от і потерпаєм. Рукам лікували його, причинного от наслання, зіпсуття, порчі, уроків, пристріту. Мов би, гуртом загасили ту загрозу. Та ледь з одним лихом впоралися, вигулькнуло інше. Вам коли-небудь траплялося чути голос, що називав себе по імені, який просто людини пояснюють тим, що душа – Знудьгувавшись за людиною, кличе їй, після чого неодмінно настає смерть. Ділиться він із друзями своїми бідами. Зізнаються мені завжди, був страшний цей таємний поклик. Я, пригадуючи в дитинстві, часом чув його. Одні раптом, позад мене хтось, чітко виразно вимовляв моє ім'я. День, звичайно, в той час був ясний і сонячний. Жоден листок у саду на дереві не ворушився. Тиша була мертва, навіть коник у цей час переставав сюрчати. Ні душі в саду, але зізнаюсь, аби ніч найбуремніша і скажена з усім пеклом стихійна здогнала мене серед непроходимого лісу, я так не злякався б, як цієї жахливої тиші серед ясного дня. Я, звичайно, утікав з великим страхом і тільки тоді заспокоювався, коли... Траплялася мені на зустріч яка людина, вигляд якої гнав цю страшну сердечну пустелю. Страшну сердечну